De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa Står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni... Har gjort det till ett röv, Alneste! Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom. Eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden.